Armonii Cât de mici suntem, o micromilionime e gigantică față de cât reprezentăm noi într-un univers la fel de minuscul în mijlocul altor și altor universuri. Ce șanse măreață totuși să ne bucurăm de ceea ce ne înconjoară. Cât vedem însă și cât auzim din ceea ce ne oferă fiecare zi. Călcăm pământuri, iar el suportă talpa nepăsătoare. Îi ascultăm șoaptele, murmurul, suspinele... Cât se duc pe câmp departe de larma orașelor singuri-singurei, când trupul simte fierberea anotimpurilor și, cu un gest simplu, spontan, își pun urechea și ascultă vuietul sau murmurul din adânc. Cât se culcă pe o pașiște, închid ochii și, preț de câteva minute, visează pe pământul ierbos. Cine încă nu a făcut-o, nici nu știe ce pierde. Privim soarele, luna și stelele. În copilărie ni se povestește despre legendele lor. Soarele, fecior frumos, a îndrăgostit de sora lui luna, iar incestul a fost evitat pentru că Dumnezeu le-a schimbat orarul. Luna aleargă noaptea și soarele ziua. Povești, legende, folclor. Dar soarele, luna, stelele există cu adevărat, strălucesc și luminează, ne încălzesc și ne fericesc. Fotografiile imortalizează răsărituri, apusuri, scăldate în culori dumnezeiești. Dincolo însă de ceea ce aparatul de fotografiat, oricât de performant ar fi, înregistrează, mai sunt atâtea altele. Gânduri, trăiri, senzații, clipe consumate în lumina lor, într-o înțelegere mai amplă a ceea ce înseamnă fiecare în parte. Știm sau nu știm, vrem sau nu vrem? Putem sau nu putem, suntem plămădiți să interacționăm cu ceea ce e în univers. Nu avem însă timp să ne gândim la toate astea și adesea le considerăm detalii nesemnificative. Ba mai mult, nu încercăm să le descifrăm mesajele. Primim răvașe, dar nu le deschidem, le ignorăm sau le aruncăm, așa cum facem cu mailurile care ne bombardează și pe care nu mai apucăm să le citim. Sunt însă și oameni care au timp de astfel de nimicuri, care se bucură de culori, de strălucire, de șoapte, de armonii, de melodii, simplu, spontan și mai ales sincer. Nu mai e de mult o noutate că soarele cântă. Astronomii de la NASA au înregistrat sunete muzicale venind din jurul soarelui. Sinfonia solară e interpretată de sateliții ce orbitează în jurul soarelui, alcătuind o orchestră spațială. Nu auzim, de fapt urechea noastră nu e pregătită pentru cântecul soarelui, dar cine ne împiedică să ne-l imaginăm? Exploziile solare care se petrec mișcă valurile acustice, poate la fel cum vântul înfioară valurile oceanelor. Putem să ne imaginăm orice. Esențial e că armonia valsează sub candelabre orbitoare de universuri și că noi suntem conectați la șoaptele universului. Proiectați în imensitatea universală un timp atât de scurt, biată secundă, ne mai îndoim că starea de bine e generată și de conexiunea particulei infime care suntem la armonia Universului. Și nu avem dovada că fiecare detaliu pe care retina îl reține cu gama de trăiri reprezintă o posibilă armonie, culoare, sunet, imagine. Ce atragem, ce transmitem, cât înțelegem? Observăm prin finețea tuturor simțurilor ceea ce ne înconjoară, privim spre stele, spre lună și spre soare, devenim parte conștientă a universului, îi captăm mesajele permanente și ne încărcăm de armonia lui. Dacă reușim să învățăm cel puțin primele litere ale abecedarului universal, ne vom înțelege mai bine prioritățile și bietele zbateri și, conectați la sursa pământ din care suntem plămădiți, vom fi partea unei armonii mai ample. Ne vom împăca și ne vom accepta onest dimensiunea și posibilitățile. Acelor zâmbete malițioase le voi răspunde simplu cu un zâmbet afirmativ, un da care include dimensiunea noastră efemeră în perfecțiunea universală, o acceptare ce ne permite să gestionăm mai simplu, mai precis, mai eficient natura noastră și să ne dăruim mai îngrijiți, mai curați, mai frumoși celor ai doma oamenilor pe care îi vom atrage să îi vom chema alături de noi. Comunicarea între noi omuleții de pe pământ e mai deplină când ne armonizăm cu ceea ce e dincolo de noi.